Kord juhtusid istuma elektri rongis vastamisi. Kena ja üks rahakas mees. Ja tüterlapsel olid nii ilusad sääred, et mees ei pidanud vastu ja siis tegi ettepaneku et neiu ma annan teile, vaadake siin on 50 krooni, tõske seelik natukene üles poole. No, Tüterlaps tegigi seda, pani 50 krooni tasku siis sõidavad edasi ja mees võitleb oma ihadega edasi ja ei pidanud vastu, tegi teise ettepanagu nõju, vaadake, ma olen teile sada krooni kas saaksid sellikud veel natuke üles poole tõmmata? no tütarlaps võttiski seda krooni vastu ja siis järskud tütarlaps tegi ise ettepanagu tahate, ma näitan teile, kus mulle pimesolt lõigat <laughs> Mees oli, sattus taasi ladus 500 krooni välja. laps viibab käega aknasse ja räägib, vaadake, see hoone seal, see ongi meie rajooni haigla. Ei,